que no, que no un àpat, jo crec, que ens ens trobem, disfrutem, juguem i riem, sobretot. Escolta, quina, quina presentació? Jo sé que tu has presentat alguna cosa, però què s'ha presentat a nivell de cuina? Parlar a nivell de, de turisme, de golf, però sí, si tu sabeu una mica de no, cuina no, que hi ha. En fi, mira, dic, ataca, el que fem és ja repartir una miqueta, fem un, un apartat d'aperitius, que cada, cada restaurant fa un aperitiu, que el fem a, dalt, a la zona de dalt, és on practiquem els tirs, els que no sabem com jo, <laughs>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 s'haurien de tenir les arrels. Si hagués sí mirat que tothom amb la seva línia mm, fa els plats amb l única amb el seu cell o amb el seu segell, però jo crec que sí, que tens una sensació bona. Sobretot, jo crec que també l'important, que no és només la cuina, sinó l'ambient. Jo crec que l'ambient a Empordà és una mica el que avui es respira aquí, tu estàs aquí amb mi, i respira bon, bon rotllo no? bon rotllo, la gent està contenta la gent la gent, la gent ha menjat bé i que això s'ho puguin emportar i transmetre una miqueta, que és el que volem. miqueta una pregunta ara una mica indirecta però tu quan treballes? perquè sempre et veig festa <laughs> això de la meva dona, estic sempre treballant no, no és no, no. Sí, sí, sí, estic treballant molt però és veritat que també somia el dia festiu i també en el ratet que tinc a la tarda dic... no, és veritat, no és el primer que ho dius no? moltes no, gràcies no. Quim Malteria.